Vi spelar in dagen efter förlusten bort mot Vänamo, Men eh, idag så slog DG Forsäcken. Och i Göteborg spelar 2-2 mot Malmö. Vilket innebär att vi är seriledare när vi går in i ett landslagshäppehåll som jag för övrigt hatar. Men eh, nog om det, vi kommer till det sen. Nu tänkte jag att vi ska sparka igång med ett quiz här. Eh, det gillar ju ni gör. Det gör, det verkar de flesta göra, Så det låter bra. Mm. Kim, vad tycker du om quiz? Ja, jag har inte förberett med den här gången. Nej, men du får inte förbereda dig, det <laughs> Ja, men du gillar ju... Ja, jag du gillar. Du, du ja, men jag gillar älskar du... musicquiz som inte annat. Där ja, det... vi körde det på högskolan. Ja, ja det, det Melodi, inte... Melodifestivalen är ju så här specialområdet för Kim. Du och Martin Westerberg. Ja, äh, Melodifestivalen vet jag inte riktigt alltså. Men det... Nej, men du gillar ju att rabbla spelare från tidigt 00-tal. Ja, det är det på. Mm. Nu, nu har du din chans. För igår var det ju så att Niklas Hult inte spelade och Niklas Hult är ju en av alla Älvsborgs vänsterbackar vi har haft under 0-talet som spelar mycket. Och då och därför vill jag helt enkelt att ni, ni nämner nu, ni börjar med dagens vänsterback och sen går ni bakåt ändra år, till år 2000 och nämner ordinarie vänsterbackar i Ellsborg helt enkelt. Har varannat namn då menar du eller? Ja, men ni kanske gör varannat namn och sen kommer jag även kanske, för jag, jag tror att ni kommer missa någon längs med vägen. Men jag tänker att för att räkna som ordinarie så behöver de i alla fall göra typ minst fem starter. Men tar vi så, år för år, menar du? Ja, precis. Och ni behöver inte ta André Boman liksom, till exempel, för han har ju bara gjort 45 minuter här nu. Så. Och mer lever det inte bli, men ja. Ja, 47 minuter jag det. Han hoppade inte in i match mot Före också. Ja, ja, ja. Men vi behöver inte ta årtal, tänker jag, utan bara ta det i hyfsad ordning så... Ja, men då, börjar jag, då börjar jag med Hult då. Vad heter han i förnamn? namn? Niklas. Ja, rätt ska vara rätt. Simon ja. Strand. Rami Men ja, Nu tycker jag vi missar någon här. Som, men, ja, vad, vad, men nu, nu tappar jag honom totalt. Han har vi i till Toulouse. Ja, Oliver Sandén. Det gick ju jävligt bra det här. Jag tänkte att det kommer bli jobbigt för er där. Kring år 2000-2001. Jo men... Ja, ja, jag räknar inte ha någon ordinarie heller, men ja. Ja, men då har vi Hultstrand, Sandén och Raimi-Keyb. Det ger jag alla rätt för. Är vi på Adam Lundqvist nu då? Ja, det skulle jag också säga att vi är. Och då är det Niklas Hult igen, men det ska vi inte säga. Ja, då. jag tror vi kan ha med... Vad får jag säga? Ja, du säger Andreas Klarström borde väl ha gjort någon match mycket att gick, tänker jag. Han var superordinarig efter att du lämnade. Men sen är det ju Niklas Hult igen. Ja, du kan få gissa igen här. Alltså, det är ju inte så många matcher till vänsterback igen. Nej, men det är ett quiz nu, Kim. Det här är typiskt Kim att han ska fastna i sådana här grejer. Stefan Larsson säger nu. Ja, jo, men det räknar vi. Men det var, mm. nej, det var förresten inget. Ja, det är ja han, han spelade, vad var det, 2013-2014 innan ja, det 2012-2013. Ja, han kom 12, ja. Eh, och och Klarsdöm är kvar där, men vi kan inte säga honom igen. Så du antar jag att vi är på 2011 och Johan Karlsson. Mm, det är rätt. 2011 kommer ju, tillba kom ju Klarström tillbaka, så det var en del... Eh, Mattias Flörén. Mycket bra, igen. Ja. Före florian, Var det säkert Johan Karlsson igen Ja men det stämmer Kim Jag tycker du får rätt för det. Mm. det Det är väldigt viktigt där att, det, att Johan Karlsson var ju en, Han var ju konstant genom hela Alltså genom hela, ja, Nästan hela 00-talet känns det som han han spelade vänsterback Det vet inte om vi ska räkna Jag minns faktiskt inte om Kalle Vede spelade höger Eller vänsterback borta mot Helsingborg ja, han, han, han har ju för fan inte varit Ordinarie vänsterback i nej, nej, men <laughs> Andreas Nilsson säger jag det är ett kul namn uh, Och jag är det faktiskt rätt för det För han gjorde faktiskt några starter som vänsterback ja. och sen, vi, sen, vi snackar 0-2, här sen, Ja men då har vi också då är också rätt Han ja, gjorde andre, också Andreas Jag, jag tror han bara gjorde fyra fem starter Jag vill snabba på där Andreas Niklas har inte gärna Men vad fan nu har vi fuskat? Nej Niklas, det är svårt ja, Nej, nej. Men det stämmer Och men ni, har glömt, jag, ni har glömt, jag, ni, har glömt ja, ni har glömt den här emellan Är det Sjöberg? Fredrik Stenman Bra Fredrik Stenman och Johan Sjöberg Och där skulle jag säga, där har vi fan alla rätt Egentligen Men äh, inte Hatti. Ja, men han äh, lämnade efter säsongen 99, tror jag Nu var väl inte han ordinarie här, Men Jesper Arvidsson gjorde väl några matcher som Ja, Jesper Arvidsson ska nämnas Där, ja men typ Jesper, Arvidsson, Jesper Arvidsson Jesper Arvidsson, Och Andreas Nilsson skulle jag säga, det är ju sådana här Som har hoppat in emellan Men oftast William har det William varit Anderson. Vad sa du? Gjorde inte William Andersson någon match också alltså bara... Ja, nu, nej. nej det tror jag i och för sig, men det... ja, ja. Tartning. Nej, men det, det är ju... I ordningen är det Johan Sjöberg, och det där visar man ju också hur mycket fotbollen har förändrat. En spelare som Johan Sjöberg skulle ju aldrig vilja spela vänsterback i ett Alfonslag idag. Högerfotad och långsam. Det var Johan Sjöberg, Fredrik Stenman. Sen började, fick Johan Karlsson börja spela vänsterback. Och gjorde så egentligen fram till 07 då vi värvade Mattias Lorén. Mattias Florens körde sedan vidare eh, fram till egentligen eh, till att vi värvar Stefan Larsson då, eh, inför säsongen 12. Ja, där har vi det. Bra grabbar, ni kan era vänsterbackar. Nu rullar vi introt och snackar om våra seriledare. Nu sjönk jag som en gråsten. Ja, tung förlust i Värnamo igår. Riktigt, riktigt tung. Hur mådde du i Kim när du åkte hem i bussen? Ja, men jag var nog en av de positiva i alla fall. Alltså jag tänker, vi är fortfarande serieledare. Och sen räknade jag ju fel liksom, på någon poäng där jag tänkte att vi hade fyra poäng ner till Malmö. Så jag tänkte, vi är ju serieledare idag igen. Innan han upplyste mig om detta, att det var tre poäng i och, och ja, Jag hade också en känsla i bussen, eller så här... I hela andra halvlek egentligen så kände jag att vi kommer inte lösa det här idag. Men jag tror fan att både DGF och IF Göteborg kommer ställa till det för Tecken och Malmö. Och det fick jag ju rätt. Så det, ja, tre ja, det är tre poäng. Det är ju nästan roligare att snacka om de matchen än våran match. <laughs> det ska vara så Ja men nu är, nu är vi ju en l -sports så vi får ja, väl... Men det, det, det blir ju nästan så när det är en sån här omgång. Sen, jag tänkte på det sen också Malmös firande vid deras 2-2-mål. Två, två Alltså de får bara med sig en poäng och, och fira på det sättet ja, vi, ska vara, vi ska vara nöjda med den här omgången Ja det ska vi verkligen vara Jag, det är liksom, fan, jag tyckte jag såg hela matchen att häcken började, De ser ju slitna ut alltså nu. Och eh, så ska de, de spela en massa Europamatcher här nu framöver med De fick ju ingen forcering alls på slutet de har, På övertiden har de den här nicken som går långt utanför Alltså de, de orkar inte Det var jättetydligt Nej Nej, det är jättebra för oss. Men vi får ju ta tag i den här Värnamo-matchen i alla fall. Uh, hur gick era tankar när ni uh, fick reda på att André Boman kommer få starta Vänsterback mot Värnamo? Mest väntade. Till. Ja. Det var väl det mest väntade valet. Och ja. att man har hört från Träningsvecka och allting. Att, och det, det naturliga valet och det som var det rätta valet kan jag tänka mig också. Sen att det blev fel är en annan sak. Sen började väl, det, eller det, alltså det snackades väl lite om och på sociala medier om, om Kassem som vänsterback i matchen också, men jag tycker det är varit väldigt konstigt rent liksom, både i hierarkin och psykologiskt. Ja, Jon just när du nämner om hierarki och psykologi där, så man hade ju sänkt Boman totalt om man faktiskt slänger in en ytter som Casem som gjorde i senaste matchen mot Norrköping på ytten om man slänger in honom som vänsterback det hade varit taskigt känner jag när vi när vi nu har en ytterback i truppen som ska, tanken är ju att han ska kunna gå in och täcka upp på högerbacken, Boman och även på vänsterbacken. Men, men sen då om man ska säga anledningen till att det blev kanske dåligt. Jag tycker ju att Värnamo, det de gör bra i matchen mot oss det är ju att de står ganska brett med sitt lag mot oss vilket gör att det är svårt att pressa jag har vi sett några andra lag också göra, att man, man är liksom breda i laget så att det blir svårt för oss att liksom sitta in oss på, för då kan man spela förbi oss. Men också att deras starkaste spelare som är Albion och Demi, det pratade vi redan om i förra rapporten, att han spelar på samma kant som den svaga punkten för oss. Eh, det ska man kanske också... Och det, hade han haft en annan spelare mot sig, då hade han kanske inte haft så tunga afton. Men han ska nog också vara glad, bor att det inte kanske blir värre. För vi har den här straffsituationen, där han river ner jag tror det ja, det är med det också. Jag tycker det är straff, det är straff. Ja, det tycker jag också. Och sen är det också några lägen där de spelar runt om man ser ut som en kona där de liksom ändå inte kommer till till avslut. Eh, så ja, riktigt tung afton för andra Boman. Ja, det, men det är som du säger att de, jävla taktiskt skickligt lag värnamo, det måste man ju erkänna. Det är just att de i uppspelsfasen att de går väldigt brett med hela laget. Bo mittfältet kommer ner och möter vi är inte riktigt med i pressspelet känner jag. Vi är mycket bra men varje gång de lyckas passa bollen till någon av de två innemittfältarna som möter bollen så blir det jättefarligt för vi lyckas inte markera alla i mitten där och så får de börja attackera därifrån. Och sen var det ju det som du säger, jag vet inte om det var medvetet av dem att sikta in sig på, på vår vänsterback men det gjorde de ju. Ja. Har ni hört Johan Larssons intervju i halvtid? Nej. Nej, jag har inte gjort detta. Men du skrev det. Du, skrev, du såg i matchen på tv i Och du skrev det till mig. I ja, men det, man... det var ju en sån här klassisk. Johan Larsson går arg till spelargången. Och sen så kändes det som att de hade ställt den här intervjumicken på ett ställe som inte han var beredd på. Så han gick ännu argare till den. Och så på frågan om varför det stämmer inte. Så säger han att eh, ja, värna om att utnyttja vår vänskant helt och hållet. De kan göra vad de vill på vänskant. Så alltså, de orden var det typ. Han säger ju inte namnet Andre Boman Men sen då också, man har sett den här leken Att Andre Boman har haft tufft Och sen Andre Boman blir utbytt i paus är... Den, är den är ju brutal Jag lider jävligt mycket med honom ja. Sen ska man ju också med sig alltså, Andre Boman spelar vänsterback innanför sig Så har han bara Ibrahim som är alltså Han har ju inte spelat med Boman tidigare ehm, Så är det Jeppe Ockels framför Jeppe Ockels är ju hur van som helst Med att ha Niklas Hult bakom sig Jag skulle säga, jag skulle kalla Niklas Hult och Jeppe Ockels Allsvenskans bästa vänsterkant Men det blir ju en helt annan sak när du kommer in En spelare på en position Bakom Ockels Och så, så, så har vi också då Baldursson Som hjälper till där och sätter Som jag tycker är jättebra Men det är ju väldigt mycket ny, ny konstellation eh, Över hela den mm. så är det eh, Sen Man kan ju säga då att eh, matchen förändras Av en utvisning, det är ganska självklart Jag tycker ändå man krigar på bra efter utvisningen Men det man ska ha med sig är också att det var tufft redan innan utvisningen Mm Mm. Det är det ja, ja, ja, som ja. Jag tycker mig mest. Jag vill ju hävda att utvisningen kommer. Det är, ju, det är ju ett grovt felbeslut av Akon såklart. Men det är ju samtidigt så där, där vi upp lite före. För efter ett tag börjar vi inse att vi inte funkar att pressa så där. För, liksom, för de kommer igenom oss ofta. Så då försöker vi trycka ihop laget lite istället och täta de här hålen mellan lagdelarna. Och då börjar de hitta på bollen på djupet istället. Och det är ju där akorn kommer ut helt galet. Tyckte du det var utvisning, Kim? Ja, nu har jag bara sett det efter efterhand. Jag hjälpte dig i bussen. Nej, men det är väl inte så mycket att snacka om? Nej, den var Nej. rätt ordentlig. Tyvärr. Och det är också att det är faktiskt strekt ben. Jag tycker att det är jättegiven utvisning. Ja, jag sa det. Alltså, till och om en utespelare hade kommit så där hade vi kunnat få utvisning. Mm. Han är inte nära att träffa boll och det är ett sträckt ben. Liksom. Det, där är, det är ju farligt, så är det ju. Jag, jag... Men hur kan det bli nu tänker jag. Om alltså, man pratar om direkt kort på en ute-spelare så lägger man ofta på en extra match i avstängning. Alltså, skulle då haken de facto bli avstängd två matcher efter detta? Jag han, också, också, han skulle också... kunna bli det. Jag, jag gjorde tänkte... research på detta bara för att jag kände själv att det där är väldigt mycket rött. Och då är det så att alla direktröda kort, kort går ju till disciplinämnden i, i den Svenska fotbollsförbundet. Och sen gör de en bedömning om det ska bli fler matchens avstängning. Så det, vi får ju bara vänta och se. För det fick väl Rönning också när Hakon eh, väl fick debutera i Allsvenskan för ett par år sedan? Vill jag Det kommer jag inte ihåg. Vad gjorde Tim då? Jo, men det, det, det stämmer nog. Men sen, det är jag också vill lägga till här. Nu, nu kan det vara en grej att de gillade att skriva det. Men han slog ju på en reklamskilt som föll ner när han satt på läktaren. <laughs> Alltså det där kan ju vägas in i sådana där SVFF-rapporter också. Det är ju säkert en grinig gubbe som har druckit för lite kaffe den dagen som skriver den rapporten ihop med domaren. Sånt det kan vägas in, det är ju det jag är rädd för. Ja, Nej, jag tror mycket väl att det kan nog bli mer än en match här för hakon. Um, och sen kommer då Tim in um, och Ademius snurrar upp på vänsterback och jag vet inte vad han gör om han drar en tåpa eller vad fan det är, men det där ska ju, skottet ska ju Tim rädda Ja men och där är det också att han är ju inte Riktigt matchuppvärmd heller alltså... Nej det, det är inget lätt läge så är det ju. Men eh, första stolpen Det är väl det man ser man ska ha koll på Tim gör den här att Det, det syns ju att han har varit hockeymålvakt Han var ju med i Helsinglands Hälsingland, tv puckslag eh, 2014 eller 2015 När det det blir där eh, Han går det liksom ner som en hockeymålvakt nästan Och försöker täcka men då Missar han att täcka första stolpen så ja. tråkig tråkig start för Tim. Men han får göra en stor match mot Kalmar istället. Ja, kanske någon match därefter då. Ja, ja men det får jag passa. på. Sen får vi väl slänga in någon junior på bänken där. För jag vet inte om Melker är fitten. Han har väl haft problem med armen. Ja, jag tror inte att Melker kan vara med. Nej. Då blir det väl Karl Josefsson eller Lukas Söderberg som för att agera andra kiper. Någon av dem är ju redan med att träna, de har förstått det rätt. Jag tror det är Luka Söderberg som är med och tränar med Jag tror också han är brorsa i Noah, så det hade ju varit trevligt om vi kan få in... Ett från par. Ja, precis. Han är från Bredared. Ja. Nej, men vad säger ni om då om andra halvveck? För första halvveck, det är ju som det är, det är en jävla tungsprungen plan också. Jag fattar inte, jag stod, vi stod ju ganska nära på planen här matchen och... Jag reagerade på uppvärmningen att den kändes dyblött typ. Och sen efter uppvärmningen så drog de på vattenspridarna ytterligare en gång. Så det kändes ju nästan som, den var, som att springa på mossa typ. Eller det, det kändes som att det låg en damm på sina ställen på, på, på planen i alla fall. Ja. ja nej, det var nog rätt Det gjorde ju sprang där. Nej ja, men Värnamo är ju bra på det också trilla boll och sådär. Så det, det blir ju mycket jaga för alla lag som kommer till, till Värnamo. Ja, där vill jag också, alltså det här när vi ska byta in team så tar vi ut Boateng. Ja. Det, det tänkte jag en del på. Alltså det är ju inte lätt att göra bitet vem man ska ta ut. Och jag fattar att det är logiskt att ta ut en innehetsfältare för att då kan vi bygga ett 4-4-1-spel. Men egentligen som funderar det så här i efterhand Hade det inte varit lättare vid utvisning att ta ut anfallare I detta fallet Svein För Svein, som vi har sagt många gånger det här året Har inte varit jättebra på pressa Då har man kunnat behålla det inre fältet som vi har Men använt yttrarna högre upp för pressa Jag tänkte faktiskt samma sak som dig För ja. det, det gör, jag tror att det bytet kan göra att vi hade lite svårt att att komma till, Vi kommer inte till mycket avslut det, det är ju faktiskt när Hedlund kommer in Någonting händer Hedlund gör ett jättebra inhopp eh, mm. Väldigt eh, bra Och alltså vilken teknik han har fått Alltså när han var i på senast Så var det ju mer att eh, springa och att fråga bollen åt helvete Men den här nedtagningen Som han håller på att få avslut på Den är ju helt brutal Helt brutal nedtagning han gör i Det är väl eh, Jag tror att det är Sebbe Som slår en boll Typ 80 meter rätt upp En par upp rätt upp i luften Som han plockar ner på sulan Men sen så så trasslar han till det lite sen efter Ja, eh. nej men, det, men det, det såg väldigt positivt ut mm. Men eh, just det känner jag att eh, Jag tror att det hade varit bättre Sen hade det inte varit lätt att byta in friksen, För det kanske man hade som plan att man ville göra För att få in energin, för det får man ofta när Per Frick kommer in. Men ja mm, Det har byter den Nej men vi har ju två byten i halvtid Vi tar ju det in Ahmed Kassem som vänsterback Och tar in Hedlund på en kant Och sen skickar vi in Per Frick på topp blir det bättre? Eller vad kände du inrikt med? Eh, ja, men det var för matchen var som den var. Vi kommer ju inte ta ja. avslut. Det är... Matchen var lite kör där och sen återigen ja. cred till Bernamo, för de är ju väldigt taktiskt skickliga. Alltså. Det är inte så att de, de, ställer, de ställer aldrig till det för sig själv. De gör inga större misstag utan de är väldigt solida och kör sin grej liksom. Men eh, fortfarande det, det är inte det här den sämsta matchen i år. Jo, jo men det kan det vara. Eller såhär, Sirius var ju kast fram de sista fem minuterna. Den kan man väl ta upp. Eh, Sirius borta, tänker jag på då. Oh. Men annars... jag på Kim, in, in och styra upp här. Äh, jag, jag missade ju Sirius. Eh, så menar, fan, det. Kan du inte svara? <laughs> det gjorde jag ju. Ja, det gjorde du. Men jag känner ju att häckenmatcherna, då har vi ju mött ett jävligt bra lag. Så jag tycker inte de, de räknas där. Eh, var bör borta? Ja, men då skapar vi ändå tillräckligt med chanser att vinna. Uh, Hammarby borta är den jobbigaste förlusten tycker jag. Men det är ju mest så att man inte gillar Hammarby och hela den matchen sändes väldigt slumpartad. Uh, igår förlorade vi ändå mot, vi förlorade på våra egna misstag mot ett bra lag. Så så sätt känns ju denna förlusten inte lika jobbig som Hammarby borta. Nej och sen hammar vi bort det som sticker ut där är väl att de rutinerade spelarna var dåliga. I denna så tycker jag nästan hela laget är dåliga. Det är helens inhopp jag kan sträcka mig till säga att Ja, Jag, jag tycker Andersson. André är fort, fortfarande väldigt bra. Han står ja. upp väldigt bra där på mitten. Och, och även så tycker jag också att Sebbe i andra halvlek är grym. På, stopp ja. på allting och, och, och allting. Han slår ju bra passningar också. Sebbe. Ja. ja. Men det ska bli kul hos Hedlund Ja det ska bli jättekul att följa Hedlund här nu För eh, men det som du säger Glenn alltså, Han har fått teknik Och enligt Johan Larsson har han även bättrat på liksom, rörelsemönstret Och allt sådana där saker eh, Alla, alla sådana där grejer Som en offensivspelare ska ha har han bättrat på Plus att det verkar ju som att han har Behållit den här snabbheten då. Det hade varit väldigt deppigt annars om han hade kommit hem och varit långsam nu. Ja, ja men det, Och sen också det kändes man hade spelat tio år Med Kasem i vissa lägen de väggade sig förbi på ett fantastiskt sätt många gånger. Det, ja, jättebra. Ja, ja men kul. Och så håller vi tummarna för Tim Running nu. Att han gör en bra match mot Kalmar. Och... Så får vi stötta honom. Nu kanske vi inte har en islänning som första mål varit mycket länge till. Är du menar att Tim tar platsen? <laughs> ja, säsong... men vem vet? vem vet? ja Det är ju så, så Hakan har tagit den en gång i tiden. Så. Ja. Nej, det är väl inte hända. Men jag... Man vill inte att en målvakt ska bli utvisad sådär, men samtidigt är jag ändå glad för att nu kommer Tim få minst en start. Och han är allsborgare som barnsben, så om det nu blir den här historiska säsongen som vi är på väg mot, då kommer det kännas bra att han får fått medverka till det. Och ja, en medalj också. Ja, man får väl det. man får väl, det. Ju... väl ha några mer i än... Ja, jag, vet, jag tror de har gjort de reglerna där Det, det ska vi inte uttala oss om men... Sen hade det ju varit rimligt att Abbas Hansson fick en guldmedalj 2006 i alla fall Men det var... Hörde, han här... satt... ja, 2000... ja men Han satt den på bänken varje mars. I marg ja, att nej. Abbas inte fick någon Jag, ja, jag det i och för sig, att... alla som tillar en A3 Alla som tillhör en a borde få medalj tycker jag Ja, jag håller med ja. Men det blir ju en senare fråga Vi ska se till att ta den här guldmedaljen först du kunde inte vara på matchen igår, Glenn. Nej, jag var trist. Det var den jobbigaste matchen att missa på väldigt, väldigt länge. Mm, det förstår jag, för det var en jävligt rolig resa faktiskt. Fem bussar åkte från Borås och ett gäng pri privata bilar åkte ju, åkte ju det är ner i världen också. Ja, ganska många. Det var en välfylld bortasektion. Jag vet inte, var du på toaletten där, Kim? Nej. Nej. Nej, det man, för det känns ju verkligen som att komma till en idrottsplats i division 2. Man får gå bakom chosken, Det finns en liten väg för oss män. Och där bakom kiosken, där har de ställt ett staket då, med en, med en med någon typ av avtäckare. Och så innanför den står då en sån här då med fyra hörnen. Där man får göra ifrån sig sina behov. Så det känns lite som att vara på någon... Ja, idrottsplats mitt ute i skogen Det jag är mest förvånad över att Kim inte var på toa För det drack han inte öl Eller var det så varmt så han svettades ut allting Antagligen för jag gick inte på toa När var på ölstugan när vi kom tillbaka till Borås mm, Märkligt Det är inte ett sundhetstecken Kan vi säga Men det... Nej jag var nog för att få rätten På vägen. Ja, Det behöver vi inte diskutera heller så att... Nej vi ska inte fastna i det Men det var väldigt trevlig bussresa i alla fall och i vår buss där klev ju Stefan Andreasson på, världens bästa klubbchef. Och han, gick genom, han gick genom hela bussen och höll låda och så, så hamnar han ju bak med oss. Och precis då när han sitter inne i ett samtal med Kim så kommer någon bak och säger att Älvsborg har 200 miljoner i kassan och Kim du blev rosenrasande. Ja, nej men det blir ju det. Det här skiljer jag ju på medierna i så fall när man blandar ihop eget kapital och kassa. Men alltså, typ, sportavdelningen är ju jättebra på att eh, eh, blanda ihop eh, termer hit och dit. Ja. Jag vill ju bara, så här, bara för att förklara. Eget kapital kan också vara Någonting vi äger så att det inte är pengar på kontot. Det är det du vill säga Aki? Ja, jo, men det, det kan vara både alltså, normalt så pratar man om kundfordringar, materialanläggningssegångar i helst. fall pratar vi spelatrupp, kassa och ja, kanske lite fordringar. Och det, hur det sedan utgörs av om det är uppbyte av att vi äger det själva eller att vi har skulder för det. Så ja, men... eget kapital är den, det är den del vi, vi äger av tillgångarna. Som, som ett exempel, Jabara kan vara 5 miljoner av det egna kapitalet Fast inte pengar Ja, så, så kan man se det mm. Nu ska vi inte gå in i Italien Fortsätt Nej med. men det var ju i alla fall väldigt roligt Att, eh, att Stefan Andreasson och Kim Eriksson ni, ni hamnade ju i en disputa nästan men, Fast ni har med varandra ja, men Jag fick väl med en läxa Och det är väl fullt, fullt rimligt eller, eller ste Stefan är ju jävligt bra på detta Ska vi inte börja med Eh, och eh, när jag har suttit och pratat om vårat eventuella egna kapital i årets slut så har jag inte, jag har inte beaktat eh, vad heter det, agentarvoden och så vidare. Så att, eh, jag har varit lite optimistisk i mina uttalanden om ekonomin kan väl kort och gott säga. Ja, nej, men det var väldigt kul att han kom och, och, och peka med hela handen på dig så att säga. Nej, det ja men jag fick mig bra tankeställare och, och garanterat mycket mer inblick i grejer som jag inte hade koll på innan kan vi säga. Men nu efter det här samtalet med Stefan då kan vi fortfarande köpa 25 lägenheter på Normand till spelarna? Ja fast det, det var en helt annan sak. nu pratade vi ju bara om lagbälkes ja, ja, ja. Det, det, det, Den anser jag håller fortfarande Sen, sen har det väl ryktats i, i efterhand Att det inte var tal om några 40 miljoner Utan att det, det var ett helt annat belopp Men, men det, är någon, det är en annan femma den, den, den kan jag fortfarande stå för i alla fall så, så det Stefan egentligen sa då att Om vi räknar bort agentarvorden och sånt Så kan vi inte ens köpa tusen labradorer Eller vadå? <laughs> Nu, men det, det, det är ju fortfarande specifika fallet lag i Belka. Ja, vi kanske vi kan köpa 2000 labradorer För de här 40 miljonerna. Det, det kan vi väl <laughs> vara eniga om. Eh, räknar vi bort eh, arbordet där så vi, kanske vi hamnar på någonstans eh, runt 1500 labradorer istället Om nu de här 40 miljonerna hade stämt för att säga okay. ja. Ja. Det var ju mer det här med ekonomiska termer och grejer som ni började prata om där. Och så skulle folk lägga CI som inte har lika bra koll som er. Så det, nej, men det, det, blev, det blev ett roligt samtal blev det. Ja. Och Stefan är väldigt bra på det, det ska han också för den delen ja. jag tror Och oavsett vad vi får för resultat efter sånt alla de här spelarna Så kan vi vara trygga, vi kan vara trygga i vår ekonomi i alla fall Det är jag inte orolig för Det kan vi verkligen vara Och kul att Stefan åker supporterbuss, det gjorde han inte hem dock Det vet jag inte hur han tog sig hem Men det är kvar, kvar i Värnamor, det är, det är, det är Ja, men vet, hemma hos Niklas Hults föräldrar Nej, han sa över oss Jonas Tern kanske Ja, det kan jag Jonas Sen har ju någon typ av kursgård där 94-gänget samlades för några år sedan och gjorde så tillbakablick i så ja, det finns så platser hos Jonas Sen gör det. Ja, jag hoppas han kommer hem. <laughs> ja. Men nu är ju Stefan Andreas som de, de mest stressigaste dagarna är över nu för nu har ju transferfönstret stängt. Det känner jag är rätt skönt. Känner ni det också? Ja, det har varit långt. Det har varit extremt långt. Fan, så... jag, tycker, jag tycker det är kul att scouta spelare och sådär. Men jag gillar ju inte när det börjar rykta som att vi ska sälja spelare och, och grejer. Det är inte alls kul. Nej, men det, det här gången känns det som att alla lag har en annan trupp inför. Alltså det är som att det är två säsonger. Mm. Vi, vi vann första säsongen och nu går vi in i den andra säsongen för att alla har helt nya lag. Det är jättekonstigt. Och, och det är väl lite baksidan av att vara ett presterande topplag. Att liksom det, det rycks med er i vår spelartrupp än vad det görs annars tänker jag. Ja och sen att vi inte kan, alltså okej okay, vårat fönster öppet är jättebra för då kan vi ersätta. Men det är ju också att våra spelare vet att vi kan ersätta. Så det blir ett argument för dem att säga att, eh, ja men ni kan ju ersätta, släpp mig nu. Har ja. det varit som tidigare så stänger vårat kanske en månad tidigare. Då kan vi bara säga att vi kan inte ersätta det så därför vill vi inte sälja. Det är ju mycket lättare att agera i en sån situation. Det här var nog dåligt för allsvenskan som fotbollsliga. Även om vi, men men samtidigt har vi Jag tycker också att vi har sett högre Transfersummor till allsvenskan Så jag vet inte, när man summerar kanske det gör att vi, vi Vågar trycka upp priset på våra spelare Det kan också vara en positiv effekt av detta Jo men så kan det vara Sen det känns det ju konstigt att med säga, Åtta, nio omgångar kvar att det är fortfarande är möjligt Att förstärka laget Och värva nytt Det har, har jag tyckt det känns lite konstigt Ja det, nu är det ju typ Två månader kvar av säsongen Och då Alltså fram till förra veckan kunde man spela. Det är jättekonstigt. Ja, det är konstigt här. Men äh, ska vi göra en liten kort summering av vårt transferfönster då? Uh, det behöver jag, det, jag behöver egentligen inte nämna vilka namn som har lämnat och tillkommit. Men man får väl lyfta på hatten och Imi och se Stefan där. För det känns ju som att vi har hittat väldigt rätt med ersättarna i alla fall. Ja, alltså det har väl varit jättebra. Det är synd att det blir så mycket reljans på det. Ja, det var det. Men du var ju nere i Bologna vid exakt det där, där för att se till så att Andri lånades ut till oss. Och jag måste säga att han ser ju otroligt bra ut. Det är ju det är en bättre fotbollsspelare än André Römer. Ja, det, det håller jag med. Men samtidigt, det har gått för få matcher för att dra den summeringen också. Ja, så är det väl. Gustav Lagerbjälke spelade ju Old Firm idag, derbyt mellan Rangers och Celtic. Och... André Römer gör i detta nu sin debut i Superligan för Mitt Så, så har, han har väl gjort ett inhop innan? Ja, han har gjort något inhopp. Men idag får han starta mot, mot Aarhus, som heter de. Han fick också... De åkte ut i Europaspelet förra veckan. Där han eh, satte en straff i straffläggning. Mm, det och eh, det gjorde Sivert Nilsson också. De åkte ut mot a och De hade straffläggningen när han satte en straff. Ja, Stivert tog gult eh, båda matcherna mot Alkmaar, så. Ja, idag gjorde han 1-0 när de vann med 1-0 mot så att Det Blev det ganska bra med Sivert ibland sen de är nog nöjda med honom nu. Ja, det var rätt skönt också att inte han hamnade hos oss nu med faset i hand. Vi ja. du bättre. Och yngre. Ja, och yngre. Köp loss Andri nu. <laughs> det kan vi sjunga när vi har vunnit någon match så drar vi det som ramsa. Ja, Sen har vi ju Jalal, får vi väl nämna det lite också Fan vad... man, När han kommer in, man har ingen aning Vad som ska hända, det kan bli ett succé Men det kan också bli total pannkaka och Väldigt oslipad Ja, Johan Larsson Sa det bra i Brostini att, eh, att det är en oslipad Diamant, men vissa matcher kommer att vara Han var så bra som han är, var mot Kalmar Men många matcher så kommer han vara anonym, anonym och inte, Man ser vad han gör Så att det kommer ta tid för honom Att liksom, ha en jämn nivå på den här nivå, på nivå och det kan väl ta två, tre år innan det kanske domas ordentligt där Men ja, det är väl fortfarande bara 18 ja. ja det är också helt sjukt Ja Nej och så har vi ju då Jebara som känns lite så här, ja det är ju, vi värvar ju hela tiden för framtiden det är ju egentligen bara Andri och Simon Hedlund nu som kommer att göra avtryck i år tror jag men jag är väldigt spänd på att följa både Jalal och Camille vara nästa år det är, är äldst Ja men det är det verkligen Fint sammanfattning av det var ju. Vi fick ju väldigt mycket reaktioner På förra veckans avsnitt också Det var Vi fick några som tyckte att Sluta prata om publik, det är ointressant Och sen var det några som tyckte att Vi skulle vara hårdare i podden Mot de som inte går på matcher Men det känner jag att inte jag vågar vara riktigt <laughs> Man kan möta, man kan möta folk på stan Som inte går på matcher menar jag Och då vill man inte vara den som Nej. Ja, nej, jag förstår vad du menar vi, men Man kan ju fortfarande tycka att det är konstigt att vi leder allsvenskande att det inte liksom, Jag ser inte att vi ska ha arena senaste hemmamatch alltså Det, det vi borde inte, ändå det, vara med det, folk där Det, det blir tredje avsnitt Men jag tycker det, ska ju att du tar upp det med feedbacken För jag har ju faktiskt summerat den lite Vad vi har fått för feedback för Förra veckan, så mycket som vi fick då har vi ju aldrig fått Först och främst vill jag att du börjar Kim För du fick ju feedback på, på väg till arenan Ja Ja eh... Och då, han trodde att det var jag som hade sagt fel dessutom, det vill jag inte, alltså, jag kan ju uppenbarligen ha fel, där har vi fått reda på här för bara lite liten stund sedan, eh, men, men han, han tyckte att vi skulle rätta att Fredrik Dahl inte är skådespelare utan han är 100% kommunalarbetare eh, och, och där har Glenn ytterligare ett svar nu i, i, i den här debatten får vi snart kalla detta. Jag vill ändå säga, han var huvudrollen i filmen Amatörer Han har biroll i filmen Lirapp Han har biroll i filmen Forever Och han är också med i en tv-serie som släpps nästa år Där han spelar rollen stiligt handläkare. Så ja, han är kommunal eller, eller inte kommunal, han är ju Han är en stark man i Svengjunga Men skådespelare kan man ändå säga om Fredrik Dahl Det tycker jag, det är ju den ja, bästa skådespelaren det, det, det, det är väldigt intressant att du har koll på Hela hans Wikipedia-sida som antagligen inte ens finns ja. Wikipedia? Nej, nej, nej. Ja. Men för att gå vidare från det sen då Det var ju Christian Isberg som skrev till oss Att vi ska prata med in i publik Så jag kan väl hålla med om det efter de här avsnitten eh, eh, Personen Sebastian Malkus Han tyckte att vi skulle vara hårdare och argare I publikfrågan vi, vi, ska, vi, ska, vi ska ha mer folk helt enkelt såsom... Jag gillar det ändå att han, han tycker det Det är, det är kul <laughs> Han gillar väl att Kim är arg också ja. Sen har vi Kristoffer Rolfsson eh, Som skickade ett mejl till mig Jag tyvärr inte svarar på det men jag tänkte att vi skulle läsa upp lite av orden han, han tog upp här och han har faktiskt en intressant fråga, den kan vara lite jobbig nu när vi har hyllat Stefan här, men eh, han har jämfört då vårt kansli med jämförbara klubbar och då har han har jämfört med Norrköping, Kalmar, Halmstad och liksom den typen segment vi är på och, och hans reflektion är att vi har ju, vi där, är det laget i den förening som har flest gamla spelare på kontoret på en marknadsavdelning och han, han, han låter lite kritisk i mejlet kring, kring att det är så här för att man borde ju peka på marknadsavdelningen här när vi inte lyckas få folk till arenan För man kan ju, produkten Elsborg handlar ju om att vi just nu är serieledare och borde dra mer folk Men marknadsavdelningen lyckas inte få ut den potentialen Så fråga rakt ut, jag börjar med dig Kim Har vi för många gamla spelare på, på alltså det, det är svårt för mig att veta med att jag inte har kollat andra svenska föreningar Vilka, vilka gamla, gamla spelare som sitter där heller och sen har jag, i och med att jag inte riktigt vet vad våra gamla spelare har direkt för roller, så, så vill jag inte kritisera för mycket där heller. Sen tror jag liksom på marknaden att det finns en jättefördel av att ha James Keen och Johan Sjöberg som åker ut och pratar liksom sponsring med, med företag. För jag, jag pratar liksom om att de uppskattar de gamla spelarna och de sitter där och håller sina alltså gamla historier från liksom deras tid, såväl på plan så, som i omklädningsrummet. Eh, sen kanske det skulle kompletteras med någon ytterligare marknadssäljare som in, alltså kommer utifrån så att säga på ett annat vis Ola, har du något att tycka till här? Jag känner att det är lite tunt vatten alltså lite där. jag har dålig koll på det men jag tror att sponsoren uppskattar ju det här när man får åka på resor med Emskin och Stefan Ischisaki det är väl inget snack om saken men vi har ju svårt med att få in olika typer av publik. Vi har ju pratat väldigt mycket om att nu på äldstförsläktaren så är det extremt liksom yngre tjejer som går. Och det är skitkul. Men då tänker man också varför är det inte fler äldre män och så vidare. Mm. Så vi kanske behöver jobba bättre på bredare front. Och där, jag tyckte du är inne på någonting. för Jag, jag, jag har ingenting att säga om personen egentligen. Man har också anställt personer som inte är gamla spelare. Eh, däremot kan jag väl känna att, och det gäller inte bara kansliet utan det kanske kan gälla styrelsen också, att det, det är få som kommer från supporterled. Och vi får väl anses vara... folket som kommer från supporterled får ju anses vara proffs på publikfrågor, för det är faktiskt vi som är publik. Många av de som jobbar eh, inom Ellsborg, de har liksom inte agerat publik på det sätt som vi gör, för de har jobbat väldigt länge med, med Ellsborg. Eh, men sen också att det är ju väldigt få sätt till hur stort kansliet är som jobbar mot privatmarknad. Och man, jag tycker också vi har fått in Alexander Sinejorg som publikrekuterare. Och det är tidigt i hans älvsbörskarjare. Det är ju andra året. Men jag tycker fortfarande att vi, vi kan se en tendens till skillnad och förbättring. Och då har vi bara fått in en person som jobbar mot privatsidan. Så att det, det är väl snarare där jag tycker att man ska titta. No. Hoppas att Kristoffer var nöjd med svaren på frågorna. Sen vill jag också ta upp då, Jonathan Olenius skrev till mig också, det är väldigt mycket här, så jag tänkte jag skulle dra de sakerna som i summering, och så får ni besvara på samma sätt. Eh, först och främst tycker jag att vi, vi kan inte riktigt jämföra våra publiksiffror så som vi gjorde senast med tidigare år, för att det är ju känt att Älvsborg räknade sålda biljetter för, så att det säger ingenting. Och det är ja, det är som det är. Eh, Sen så tar han upp en brostidningartikel där man skrev att eh, yngre folk stannar kvar i Borås, eller det är mycket mer yngre folk som köper hus jag vet inte om jag har läst den men att det var, i den så var det ett exempel att det var någon år i tjej som hade köpt ett hus och fortfarande är det här att Boråsare så har alltid varit att man lämnar stan för studentlivet och sen kanske man inte kommer hem men han kan se en liten en förändring i det där som kan också påverka publiksituationen kring Älvsborg Eh, däremot menar jag att när den här, den här gruppen kommer hem Så är de med åldern att de skapar familj Vilket gör att satsning på familjsektionen är bra Det håller jag också med om eh, det, Men också någonting han tar upp här är att Innan så kan det nog vara så att Det är föräldrarna som har påverkat barnens intresse att, eh, som, som i mitt fall Pappa tog med mig på matcher eh, Jag gissar att det är samma för eh, dig, Jule. Ja, men jag nämnde här i förra podden Vill jag minnas ja. att, eh, nu, för nu för tiden Då ärvde, det var ju mer att man ärvde sitt favoritlag då Ja, så men, är man inte riktigt bra. Där, där är han inne på att det kan, framöver kan det ju bli så att barnen får föräldrarna att komma till arenan. Det blir liksom lite omvänt nu för att det är som ung publik. Att trenden att komma till arenan är främst för de yngre. Så det är intressant spaning. Och sen vill han svara på, det var ju, vi, hade, vi tog ju upp eh, Martin Gustafsons eh, inlägg senast om att eh, det är parkeringsplatser, det är liksom Produkten att gå på elspor. Det är lite mäckigt det är, liksom lite, det är inte lätt att få med sig någon för två timmar Och sen sitta i parkeringskö liksom. Och där tycker Jonathan då Att efter covid blir det här mer påtagligt han tar upp sin egen pappa som ett exempel Som tyckte det var skönt Att sitta och titta på matcherna i tv-soffan Under pandemin och sen har blivit kvar Och det är något man måste jobba med Så det var väl det Jonathan hade Är det någon kommentar där från Take -in? Ja, men det kanske börjar bara se på hur mycket bättre det har blivit på älvsborg när Vi har fått en helt annan paushytta på ett helt annat vis än vad vi var tidigare. Och det kanske är det som behövs på sittplats också. Mm. Ja, jag håller med. Alltså jag, jag tycker det är intressant. hela Det här. Det pratas ju väldigt mycket om att uh, utveckla området i Knalleland kring Borås Arena. Och jag tycker restauranger, barer, vi behöver göra så att, så att det blir mer naturligt för sittplatspubliken tror jag, att kunna ta en öl innan match och se matchen och sen kunna ta en öl efter matchen. Och sen promenera hem. Så vi behöver inte... Nu, nu känns det ju... De möjligheterna finns ju inte. Nej. Bra. Det är min åsikt. Men nej, äh, vi kan ju prata om det här i all oändlighet. Och jag vet egentligen inte riktigt varför jag är... Jag stöder mig på publiksiffrorna. För du kommer ju fram med statistik där Glenn från 2012. Och då visar det sig att ja, vi ligger ungefär på samma snitt som vi gör i år. Uh, så jag vet egentligen inte varför jag blir deppig över det. det men det är nog mycket det här att vi... Så fort vi möter ett Stockholmslag eller Blåvitt eller Malmö, då, då är det mycket folk på Borås Arena. Um, och jag stömer mig på att de inte stannar kvar där när vi möter Mjälve eller Sirius. Framförallt ska jag att vi får in alla de här kommentarerna och inläggen från folk. Uh, ja, vi vill... fortsätt med det. Ja, och uh, man kan nå, vi har en Facebook-sida för nummer 8.se. Vi finns allihopa på Twitter. Uh, man kan också maila till glensnabla nummer 8.se. Och vi försöker också få upp lite saker från Svenska fans vid Gule. Mm. Väldigt bra. Ja, det var det. Ska vi snacka lite fortsättningar nu då? Vi har ju, nu spelar vi alltså in podden en timme efter att eh, Martin Olsson stänkte upp 2-2 för Malmö i krysset mot Blåvitt. Det var ju gött att inte Blåvitt vann, eller vad säger ni? <laughs> Nej, det var det inte. I dag, idag, nu i de två senaste matcherna så har man ju velat att Blåvitt ska vinna faktiskt. Det är ovanligt att ha den känslan, så har det ju faktiskt varit. Ja. Nej, alltså... Eh... Vi ska vara väldigt glada över att den här omgången blev som den blev eh, Jag tänkte på det Micke Stare har under hela året Stått i Discovery och sagt att eh, Han tycker att Hakan Valdemarsson Är en svag punkt Och han tycker att det är konstigt att inte laga ut Att hans eh, eh, Det här spelet mellan linjerna Att man går ut att det kan bli lite missbedömningar Nu fick han ju helrätt den här gången då eh, Det är väl det jag kan tycka är synd från den här omgången ja. Tänk om vi hade tagit tre poäng och två, eller ja, tre vägen till mot Malmö. Fan, det hade gjort mycket. Ja, det, det är så mycket tänk om. Alltså, det, det blir så mycket tankar i huvudet efter poängtapp. Det var likadant, eh, jag tänker fortfarande på Johan Larssons chans borta mot Varberg. <här> När han eh, står ren in i straffområdet men inte får träff på bollen. Jeppe Ockels frilägg mot Hammarby. Ja, det är ju verkligen sånt. Tänk om man hade passat Bernardsson där istället. Då hade vi gjort första målet mot Hammarby borta och då tror jag vi hade löst det. Ja, och sen har vi då Hakons utrustning igår. Oh. Uh, ja. Jag är lite så. Någonstans är det väl ganska sjukönt att vi har hyfsat... Alltså bortsett från de här förlusterna mot häcken så är det mycket poängtapp snarare mot bottenlagen topplag. Eller generaliserar för mycket nu. Men alltså det... Ja, nej men det, det, där har du ju en poäng. Mm. Och det, det är ju rätt sant I en toppstrid. Det är ju lustigt den här omgången att vi tre tappar, Malmö Älvsborg och Häcken tappa poäng Och vi gör det mot lag som är på under halvan av tabellen Det mm. är unikt Djurgården håller på att vakna liv nu och är åtta poäng bakom oss Och fyra poäng bakom Häcken Ska vi börja vara oroliga för dem? Vi ska nog inte, men det ska inte Häcken och Malmö vara det Men då, vi har ju mött dem två gånger tänker jag också ja. Häcken har kvar dem va? Det kan stämma, det kan stämma det borde man ju kolla upp, men... Eh... AIK, Djurgården har ju då, om två omgångar möter de AIK i derby där. Um, så det är... Jag, jag har kikat väldigt mycket på spelschema och hur det ser ut kommande omgångar. Jag kan ju gilla att Malmö möter ju Hammarby borta i nästa omgång. Ja, det, den tror jag ligger då. Och det det är, faktisk... tycker jag är trevligt. Och den, den spelas innan vår match mot Kalmar då, söndag om två veckor. Djurgården möter faktiskt inte Malmö eller Häcken, så att det hade jag fel. fel. Eh, kanske man ska vara lite orolig. Ja. Samtidigt är det bra att de sätter press på de lagen. Jo, visst är det så. Nej, men Malmö har nu de har ju två raka bortamatcher här nu Malmö. Hammarby borta och Degerfors borta. Eh, det gillar jag, för det är tufft motstånd. Mm. Degerfors var riktigt bra mot Häcken. Jag kan ju känna att hållet ligger ganska bra just nu. Ja, det gör det, det gör det. Tre, tre raka förluster på bortaplan. Det, det är fan tufft. Har vi det? Ja, det är Häcken, Hammarby och så nu Värnamo. Häcken, ja just det. Jag tänker bara på Hammarby och Värnamo. Häcken, ja. Det har du rätt i. Och kan nog finnas mycket frustration och sånt efter den här Värnamo-matchen också. Så det här landslöksuppgållet ligger nog faktiskt ganska bra för oss. Mm. Ja, det är många poäng kvar att spela om. Men jag känner ju... Alltså, när jag såg Häcken idag, jag tyckte de såg väldigt slitna ut Och nu kommer de ju gå in i Europa League också Och ska möta Karabash och Leverkusen och Molde tror jag det var va? Ja, så är det ju Sen, Men det, jag är inte så orolig för Häcken heller Det jag kan känna med Malmö däremot är att de har värvat från en bra hylla Det är bra spelare de har fått in Med bra CV sedan tidigare Och då, jag tror jag att de kommer bli bättre Det ser jag inte riktigt med Häcken just nu Så att det, det är nog Malmö man ska oroa orolig för Ja, jag tror också det de har sagt nu möter de Hammarby borta i nästa omgång. Sen har de jag tror de har tre enkla matcher därefter. Där är är de har Degerfors borta och sen har de BP hemma. Kalmar borta, Barber hemma. Sen avslutar de ju jävligt tufft. I omgång 28 möter de Norrköping borta. I omgång 29 möter de BK Häcken borta. Och sen då i omgång 30 så är det Älvsborg hemma. Vi pratar ju väldigt mycket mm. i vår rumgymningskätt som det om den där sista matchen. Fy fan, att stå på, nere på Malmö stadion och spela för ett SM-guld och möta Malmö. Det är ångest. Ja, det är total ångest. Ja, jag vill nästan att vi vinner guldet i, hemma mot Egerfors. Det var varit mycket enklare. Ja, det hade varit mycket enklare. Jag till det är efter... inte alltid så enkelt. Nej, är det så? Jag sa till och med efter Hammarby matchen hade det varit skönt om vi bara tar fem förluster i rad här nu så behöver man inte hoppas. Det är väl lite det är ju, brutalt i men... ja det. Man vill ju vina vill, vill ju SM-guld men man vill ju inte ha den här ångesten. Men det, det kommer ju där till. Fem borta förluster i rad kan vi ju få. Om vi inte ja. växer in tre. Nej. Ja. Nej, men vi, vi möter ju då som sagt Kal Kalmar hemma om två veckor. Vi kommer att prata mer om den matchen i nästa veckas podd. För Nu är det ju ett håll så... Ja, vi får ladda upp, upp till den här. Och sen möter vi Halmstad borta 25 månd så Innan vi leder till Gulluanas bussar Så ser vi till att skicka lika många som vi gjorde till Värnamo Eller fler mm. Den är ju taggad på va? Ja Taggad på ångest. Ja, det är kul mångest mm. <laughs> Vi måste gilla läget ja. Ja. Nej, Ska vi avsluta eller? Ja, ja, men jag jag... Tala, bara, tala, bara på att om landslaget Nu kommer jag inte kolla på landslaget i alla fall Antagen, det brukar jag inte göra Men Lagerbjälke blev ju det faktiskt uttagen nu Även om han blev, blev inkallad som reserv Jo, vi har en, jag jag en har Vi har pratat om det nu Vi har väl mer, Jesper Karlsson Marcus Rodén Ja Jag är lite sån, jag, jag zonar ju ut Från all fotboll när, Victor Claes Ja, för all del, precis Jag zonar ut lite när det blir landslöksuppehåll Då tar jag en liten paus Men vi ska ändå spela in en podd nästa vecka och så får vi se lite vad den handlar om Elfsborg hoppas vi. Ja, Elfsborg och Quiz utlovas ja. Har du valt en låt då Så tänkte jag att vi ska avsluta med en låt Jag har valt en låt om mat det har jag har gjort Kan du se vilken det vi, är? är? Ja, låna och macaroni antar jag ja, kan Jajamän, låna och macaroni med Lasse Holm där ja, kommer det här, så tar han dem mer så länge grabbar, så hörs vi Så, hej hey.